amwiri amuryu ule Sara amza Isiyaka Isuku ya nane ya umana hujala, Ibrahim amutahiri mauride de halilo muzi Mungu akamamurisha Ibrahimi akanamahamia wakati manawaye Isiyaka ajwala Sara arja arongoa mwezi Mungu anitese haraha na 120 watokia watokia isiaka ahilagula gula watotihana wami Aja arongo De neede aventzo subutu a Ibrahimu Ibrahim ambasaara atwa Musa wana. Na vale tiani timzalia mwana naway aliomdugaz. Isia kama na wa Saraule aja atende. Wakati Sara amtsinzadzia Ibrahim afanya karamu Ibrahimu Ibrahim amubimbidza hajira na Ismaila. Suku Sara amono Ismaila, umana wabweni wa, wa Shi Hajira ule amjane Ibrahim ya Isiaka Basi amwambia Ibrahim ndimbidzewu mruma bure na umana wae mana umana wa uwo, huo katwari vamoja na umana wangu Isiaka Ya marongozi ya le ya modzo Ibrahim swafi, Mana Ismaila waewa ja wae wa Jao mana wae de Demwe amwambia Ibrahim usike na amo asibabu ya umana na umrumwa wa Mvuli Sara ufanye ntongo ngo yonti aambiai yo. Mana de jula isika we zilembe sika uvazo wahandi. Nitsofanya umana wa umrumwa ne wa neshani wa ja Jao mana wae siliao Isuku vili na subri Ibrahim arenge arengemhare na kuzulamazhi amurizo hajira begaju amutakabadisha desawmana sayyo awato hajira alawa alo zingizali padzala berecheba wakatiya mazia komaharimu alikuzu hajira alishumana mwakoho la lamana mwiri.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 A faurengeni wawe hajira Usiriye, mana mwezi mungu akiali jila umana vanu alio Hima, msike umana umhono ummeze maana ni tsomfanya akeneshani du boave sayo mwezi mungu amanye shisi shisima shamaji aende ajaza likoju aja amumba umana anan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 na nyombe amumbazo Abimalki io de inamnam kataba wafany shiaba inao woe wa wahili Ibrahim ahentsimbali magondzi mitamba 7 Abimalki amdi sa Ibrahim mana intini ya amagondzi mitamba 7 any Ibrahim amjibo kubali urenge magondzi saba yayo ileike udhubitifu amba wamide na tsimbe shisi mashine. Iyo Iyode imana mkabala hili wao beresheba. Mana vavode vanu wala visana ya mini wao waili. Hazizo wafungum kataba beresheba. Banda vavu abimajiki arengengtia vamojanafikoli umu wali lahe.